Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alemin Salatu wa salamu ala rasulil emin, nëbijena Muhammedin wa ala alihi wa ashabih wa mën të biahum bi ihsan ila jomiddin Allahu në madhruar e falën dërojmë dhe vetëm për ti ndim dhe falën e kërkojmë nërsal lavdata dhe bekimet Allah qofshë bi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam bi familën e ti shokët dhe ndykin, të gjithë ata që e ndjekin këtë rrug dhe rrëndit në fund të kësa i bota Të ndërrua lezër, pëvazhdojmë edhe sonë të me lene, Allah të mërnuar, doke kërkuar ndihim pejti dhe sukses, që të përfitojmë nga e që të dëgjojmë dhe të punojmë si mbasë asaj që Zotë Gjellë Leola është i knaqër me te. Në takimet e kaluara, kemi të rejtuar temën e edukatës, respektiveksht edukatës në Gjami, dhe kësa ja kemi kushtuar dy ligjerata, duke i ndarë në dy pjesë, edukata e shkuarës në gjami dhe edukata e qëndrimi dhe pjesmarës në gjami. Sonë të melen e latë më norë dhëtë vazhdojme të utje me një edukat të radhës, e cila dhëtë në merë shumë më te për ko se këto që kanë qenë dheri më tani, për shkak të rëndësishë që e ka nga një aspekt, edhëpse të gjitha që kej morën të rëndësishme, dhe e dyta për shkak të degzimeve të shumë ta që i ka një Kjo aspekt i tretimit të kësoj teme Ndë dhe të tlasim, sënë të melena o të manu për edukatën e të foljurit dhe komunikimit Edukata e që të ndëllit me gjuhën ton Si duhet tjetë besimtari edukuar në këtë aspekt Dhe që ka përfri në vetën e sëj kjo tem Para se të kalaj të pikat e temes Sënë të me që kanë të bëjnë drejt për dejt me edukatën Dua që fillemesh të nderollet dhe motratua prezentaj Disa kuptimet të rëndësishme Të slatë ndëllidhen me këtë tem Nga si kur që kemi të sekur disë hera Gjdo përmirësim i joni që synojmë Realisht fillan nga përmirësim i kuptimet Në që se kuptimi është në regull Pas ta e fillan me regulu edhe praktikat e tjera e kështë mëral Por në që se ka defekt në praktik Lodhëme së përpjekur i me e përmësu praktikën, por do tjetë përmirësim si përfasorë. Nuk do të gjatë, nuk do të gjatë shumë. Do të dështojmë në vazhdimësi, edhe në qovëse ndoshta në duke që në fillimja kemi dalë. Andaj, cili sunan përmirësim kualitativ në gjithë rrafsh, duhet të din me bindje se përmirësimi ti fillan nga përmirësimi i kuptimet. E në qovësa e është në regullë, pa staj vazhden me tutje sukses shumë procesi për mirësimi diri në fund. E duke pas parasysh se ne kemi probleme me gjuhën dhe përdorimin e saj, duha që në filim të përmend iso kuptimet e rëndësishme, nësët nuk do të se nuk i kemi dëgjuar nuk i dim, për spaku si përkujtim dhe si prezentimi këtyre informatave nga këndi i kuptimi dhe koncepteve. Andaj, E para që duhet ta kuptojmë të ndërrua Lëzë dhe, dhe motra Kur flasim për gjuhen Kur flasim për të folërit Kur flasim për komunikimet e tjeret Duhet ta dim Se Islami Këtë tim e kanë dërlidhur Në ngosht me besimin Allah në Gjellewala Dhe kjo është kuptimi rëndësishëm Kjo tim nuk është e lidhur Asë kun tjetër Përvecë se Tek besimin e Zotin Gjellewala Huk I tërguari sëllëllasëm ka thënë Mënkane ju minu billahi O le omil akhir Faljekul khajren au li asmut Kush ka besuar Allahun Dhe ditën e gjukimit Le të fletë mirë Ose le të heshtë Në kjo qështje nuk është Në kaptinat e na fileve dhe punën vëlletare E asë nuk është në asë një kaptin Tjetër përret se E ndërlidhur drejt përdet me kaptinën e besimit Andaj besimi i drejt pas taj funksionim i drejt i gjuhës, në qovë të se gjuha nuk funksionan si kurse duhet dhe nuk është estolisur me edukatat e kërkuara, atërë e mos e fajson i gjuhen, por defekti saj është e kuptimi i deti i besimit në Allan Gjallewala dhe ditës e gjukimit. Epse e kanë dërlidhë pe i gamberi Alehi Sratusam gjuhen me këto dy pikat të rezimet besimit, ka sërimet e gjata, por duat të them shkurtimesht, Se gjuha ndërlidhët me besimin në Allahun Nga se Ne kemi besuar sa Allahu Gjallewale Ashtaj që gjdo send e ndëgjan Dhe në basë kësaj edhe Përshtatet pasaj gjuha jon Ne duhet i përshtatemi bindjeve tona Asikur që kemi thonë Ndhe i kondër ta Dhe në qovë se bindje jon është Se Allahu Gjallewale dëgjan Gjdo send që ne e thonë Atere duhet i përshtatet gjuha jon kësaj bindje Dhe gjithashtu Si kurse dhe përmendim Ditës e gjykimit, do t'ja për shlogari për a që ke folë Pra ndaj për shtate gjuhën këti besimi dhe jo këndër ta Kuptimi i dytë që duhet t'a përmendim është Se në islam fjala ka përgjëtsi Nuk mund të fletë kush shka danë dhe t'kallon pa përgjëtsi Ka mundësi që në këtë bot t'kallon pa përgjëtsi Por të dinë se me vetë të rekë përgjëtsi të madhe ditën kër e ta konzotin e ti Për këtë arsujë edhe, në aditë në gjatë që e të transmiton të të në mjë dhiju në sunen në ti, nga Muad ibn i Gjebel, radiallahu ta'ala anhu, i cili e ka bërë një vargë pyjtje shpejgamberit sallallahu al-sam, duke filluar më një pyjtje më madhore. Oj, dërguar i allahut, më lejmra për një pun, më të rega më amëso një pun e cila më fut në gjennat, dhe më lerën nga gjëhnemi. Pa të shemë se gjitho kush pë Goja e pejgamberit sallallahu alai sallam Po arna ka kursyur nga kjo Muadhi radiallahu ta'alanu Sile ka pytur pejgamberi nësallam Dhe paramendoni të ndiru allaz dhe motra Në përgjigje në këtë pytje madhore Pejgamberi sallallahu alai sallam Po kalon në shërim pas shërimi Dhe so arë pas po shëron në dishka Po i abon një pytje muadhit A donë dhe këtë me të të rgu, me të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t përgjigjen. Dhe pasi që po e shëtit në këtë përgjigje duke ia detajzuar edhe më tepër se sa ka kërkuar vetë muadhi, në fund po i thot pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, o muadhi, a dën me tregu se si e ruan tërë këtë që ta përmenda? Po për thuajse gjitha këto mund të jenë të shpëndara, mund të jenë të paruajtura. Adon a dën me ta dhuruar një sport? A dën me ta dhënë Një, një, një mundësi që përmesaj i ruan të gjitha këto Dhe pa dushim se kërë ishte Ajo, ajo anën është a më interesant e përgjigjes Tha bella ja Rasul Allah Si jo i dërguarja laut Tha pejgamberi sallallahu salem Ruaj e këtë Ruaj e këtë Dhe pas gjithë këti diskutimi dhe kësaj besede Po përfundan këtë temë madhore Me gjuën o që ditë muadhi Dhe na ishëm që ditë Që tërë këtë temë madhore pa përfundon me Me gjuhen Dhe tha ja Rasulë Allah E inna le mu ahadhune Ala manete kelle mu bih Oj dërguare Allahot A për gjdo gjë që kemi fol Kena mu marën pëytja Kja është përgjësia Këtë temë ka të bëjmë Me përgjësian tënde Parazot e gjallë gjelalë hu Tha pe i gamberi Një shprejhje Për gdhelse Për muadhin Radiallahu ta'ala anhu E cëla në aspekt një ashtë mund të duke dhe si qërtim Po që është nuk përden të i këtë pun Tha pe i gamberi S.A.S. Fëheljekub bunnase finnari Alaman akherihim Illa hasa idu elsinetihim Tha o muad Po a ka dheq Që i hudh njerëzit përftyre Në zërgjenimet më tepër Se sa të korurat E gjuhu vetë të tyre Andaj te Me gjuën të në dhe mbjellën këtë botë Për të korur nesër kërë dishtë për Allah Gjellë Vala Dhe kjo tem të rejtojnë nga Edhe nga kjo aspekt Për ndaj kjo kuptim duhet të rënjunë në zemra tona Së ajo që e fletë nuk harohet Ajo që e ke thënë nuk fshihet Nuk shlihet Në qovë se nuk pëndosh, nërmal Në betet e regjistruar Ditën kër të kosh me Allahun ki me dhonë logari për ta Dhe për ta fuqizu këtë kuptim më tepër është edhe Kuptimi radhës Se gjdo gjë që e flasim Kras asaj që është endellidhën me besimin Në Allah në dhe ditë në gjukimit Kras asaj që është endellidhën me përgjetsin Dhe logar i dhenin për Allahot Gjdo gjë që e flasim shkruhat Shkruhat Allahot gjëllivara ka thë në surën kaf Ma jelfi dhumin kaulin Illa ledeji rëkibun atid Nuk e nëzirë një fjalë njeri E që nuk janë kujdestarët e gatshëm për të aregjistruar Krejt ka mu shkrua për tëmë Gjdo gjë Ma dje është zhvillu një debat të këtë djetarët A shkruen vetëm veprat Dua temë a shkruen vetëm fjallet të cilat I nënështruen vlerësimit të shpërblimit dhe denimit Apo dhe tjera që nuk kanë bëjme këtë Dhe pas e diskutimit të gjatë djetarët Kanë silë një përfundim se me leket që i kemi në supët e tona janë të obliguara nga zote gjellewala që gjithdo fjallë që del nga gjuhajon me regjistru. Gjithë shka. Pastaj klasifikimi i tyre bëhet e ka lahu gjellegjellali huapta. Pra nëjtimi të kujteth shumë. Kjo temë thash, kalon ka këto kuptime. Kuptimi 4 që duha me përmend të ndërru dhe vëzën mëta është Se islami kur e trajton këtë tem Dhe kur na e prezenton kuptimin që duha ta kemi për balë kësoj teme Inkuadron këtu edhe një aspekt të rëndësishm dhe e është Se njeriu për mes një fjale Ka mundësi me ungrit të kalahu shumë Dhe për mes një fjale Ka mundësi me përsu keq të zote gjellë dhe gjellë hu Kësh kuptimi rëndësi I dërguari sallallahu alesam më një adith ka thënë Adhin që të rësëmëtën Bukhari unë i sahihun e ti Muhammedi sallallahu sallam ka thënë In në l'abdë le jetë kellëmu bil kelimah Min rëdhwanillahi la yulqi laha balen Yerëfa'uhu allahu biha dërëgjatin Një rabi zotit E thët një fjallën përputhja me kënatsinë allahut Por i cilën nuk ia vënë veshë shumë pse fjalë. Nuk i kushtroën si as i shumë pse fjalë, i duket si fjalë thjesht për të, edhe pse e thot për nitet Allahut. Por ja kjo fjalë përputhje më, këna sinë e Allahut, e thot pejgamberi, ose për një fjalë e ngrit Allahu shkoltë lartën ditë gjykimit apo. Se ka një fjalë. Dikuj mund të më çuditë, çka është kjo fjalë? Po mjafton fjala la ilahe illallah. Sa rëthem i E nuk e kemi vëmendjen dhe vëdjen se që kemi duke thënë. Por prapë se prapë nuk lënen Allah o gjellera pa u shpërmjërë. E mbështë imë për fjallet tjera. Fjallet mirë, fjallin kurajuse, fjall ngushluse, fjall udhëzuse e kështë mëra që të e thua, në të kuptim të dhim shmëriq dhe i dikujtë. Por nuk e dinti se sa mund ketë kjo fjallet në dikim të tjetëri. Sa mund të pradhan nga mirësi dhe dobit fjalla jo të e mirë. Andaj gjithë kjo silët në knasin e Allahot Dhe nuk ta mermenja sa Allah Munit me shpërbly për një fjallë Kjo është kuptimi a ditët Te e thu, te dinë si është e mirë E ki pritë Allahot Por alishtë nuk je shumë i vedishëm për Shpërblimi dhe ndikimin e matë të kësa fjallë Dhe gjithashtu ka thonë pasaj në vazhdim Pegamberi sallallahu a sellem O innel abde le jetë kelle mu bil kelimeti Min sakhati Allah la yulqilahabalan yahwi biha fi jahannam. Dhe ndodh që një njeri ta thot një fjalë, e cila është e cila është nga fjalët që Zoti xhallahu ala i urran, nga hidhrimi i Zotit. E ai nuk i kushton vëmendje kësaj, fjalë thjesht. Si mëmëna që dirin kët mos mund të jetë këleqe. La yulqilahabalan. Si kushton së asaj vëmendje ndërsa jo bëhet shkaktare me rëkullis me rëkullis në Gjehnam në dyza të, të rësmetime ka ardh rëkullis e 16 vite në Gjehnam Zotin Arruajt për një fjall që njëri i ka thënë madje të nërruazër mosë qytet njëri ju a kamën si me një fjall me dal për feje a kamën si a kamën si mohimi dhe, dhe, mohimi dhe, dhe refuzimi mes, si bot e rejsh me një fjall të thjesht i duke dikujtë të thjesht Mërë e bëdë shkaktare që Ta hudë në zjarë në gjenimet e lëneruajt Gjithashtot Pre kuptimet e rëndësishme që kanë të bëjnë Me temet të folët është Ta kuptojmë drejt të ndërruar dhe dhe motra Së në qofë se i shletojmë argumentet E Koranit dhe sunetit pejgamerit Sallallat sallallat sallallat I shletojmë, i lezojmë Krejt që ka ështëtonë për këte i me lezojmë edhe në Koran, edhe në Hadith. Do të vim në një përfundim shumë interesant, i cili është se esenca të besimtarë dhe besimtarëja, esenca dhe baza është heshtja, ju të folërit, ndërso flet në quf se ka dobi dhe interes, ndërso në jetën e përdiqme është e kundërta. Prandaj, ndëgjani i këtu argumente që flasim për këtë pikë, Ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi sallem Men sa me ta ne gja Kush hesht ka shpëtu Këtë hadith Shekhe Albani e klasifikon si të vërtet Ndërsa Kur ashab të pejgamberit sallallahu aleyhi sallem E kam përshu pejgamberin aleyhi sallusam Si du këtaj Ma di koa libra Imam të rmidiur rahimullahi Koan libra Shemail Muhammedie Shemail Muhammedie Virtytet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si si është dukës, si është vesh, si ka jetë, si ka flajt, si ka fole këtë merat. Ka libra që ulemat kanë shkuar për këtë. Duke u bazuar në transmetimet e ashabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e kanë përshku pejgamberin alaihi salatu wasalam ata që kanë tuma të si ka folaj, shikojnë çfarë kanë thënë ata. Shumica prej tyre kanë përshuar se hashte gjat dhe foltë rall. Dhe nuk duhet për këtë shumë u lut me kuptuar shikoi hadithet 23 vjet sa ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shikoi alfun e sot shkurtaja janë ato thënë që i ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me intensitet në të folo që ne kemi i harxojmë ne për 20 ditë ndërsa i ka kaluar 23 vite ndërsa Hussein radiallahu taala anhu e ka pyetur babën e tij Aliun Se Huseini ka qeni voglë kërka vdikë pejgamberi Sallallahu sallam E ka pytë babën e ti për gjyshen Kejfe kane më hrëgju Si e kështë e dalën pe këtuit Si i deltë e kështë i punantë të kja Kështë e pytë i Huseini ka Alion radiallahu ta'ala anhu Shikone Alion si e përshuati pejgamberin Sallallahu sallam I tha Kane Rasullullahi Sallallahu sallam Jahzinu lisane I dërguari Sallallahu sallam Jahzinu Adin që ka i vjen E deponant të gjuhen Depoja mbyllet Nuk merë pi depos dhe që kur ka nevoj Kur të hargjohet atje, nëzir pi depos Rralisht depoja gjithë qëllë sirën E kishtë si depo E mbyll të gojen Jah zinu lisane Illa fi majani ja Dhe nuk nëzirte nga ja pas Aja që i përkiste pejgamberit Aja që i takante me volë friste qote përmend Tirmidhiu dhe gjithashtu Sheikh Albani thot se është transmetim i vërtetë. Ndërsa Ibn Khayyim rahimullahu an li librin Zadul Ma'ad kur përshua e përshuan të folë të pejgamberit sa sallallahu alajhi wasallam thot një një përshkrim të gjatë në kuadër të saj thot flis të vetëm atherë kur është i bindur se shpërblehet dhe paguaj. Ndërsa nuk flis të kur nuk e kishte kët bindje. Kështu ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ndërsa Omer radiullahu ta'ala u thot Mën këthurë kelamuhu Këthurë sëkatuhu O mën këthurë sëkatuhu Këthurë dhunubuhu O mën këthurë dhunubuhu Këna eula Në narubihi Ka thënë Omeri Kësh flet shumë Gabon shumë E kësh gabon shumë dhe shpesh Më katon dhe shpesh A i që më katon shpesh dhe shumë pa dushim se shumë afër e ka për fundimin e zjarë. Kështu e kanë drejtuar të para tanë të, të ndërrodhësit këtë temët. Në këtu jam 5 kuptime të përgjithshme që kanë të bëjmë me temën që përflasim për te. Dhe mënaj që në qëfë se këtu kuptime i rënjohësim në zemërën tonë, shumë letë pasaj do të kemi që të zbukurohemi dhe stë lisim me edukatën e të folërit, si duhet një besimtar me folë. Nën kodër të kësaj të ndërrodëzër si kurse ceka, kur flasëm për edukatën e të folërit, ka temat shumëta. Tema kur flasëm mirë, si duhet me folë. Por tema që kanë të bëjnë edhe me të folërit e ndaluar. Dhe gjitha që tema që kanë të bëjnë edhe me aspektën e diskutimit, debateve, kësumërërën, nga se kjo kanë të bëjnë me të folërit. Dhe gjitha këtu kërkojnë të ajtim të posaqem. Në nëjësumë në do të klasë, për aspekt në të folërit të lejuar, që është duhet kur të flasësh ato që duhet, që është duhet më jabuap të në nga se ka forma të ndaluar ato të folërit apër. e para që duhet të kemi parështë fillimisht kur flasëm të ndërullazër, në është ta renditja mund tjetë pak manryshe së frish pun për këto janë pika që kanë të bëjmë me edukatën e të folërit në fillim të kësaj teme që për flasëm për terë E para që duhet të kemi parasujtë të ndërur e lezën dhe mutra është Zëri i të folërit Duhet jetë zë mesatar dhe i ullur, jo i ngritor Jo zë shqecuas, jo britëm dhe jo zhurëm Nga sa laugja lewala për cilë këshilën që lukmani Alehi Srami adha djallitve dhe tha Vagdud min sautike, u lezërin Dhe kur e arsu e tëj pëse mëgull zërin Tha inë në nënkër al asuati lësautul hamir Tha se zëri më i qërtuar dhe më i nevrëshme zëri gëmorit Qka në në kupton kjo? Në ngritë zërin për nuk thot asgjë Mendojnë se me zëtë ngritur e në posht argumentin Ska mundësi Nuk ka mundësi me ngritë të zërit të posht argumenti Për këtë arsuje zakonisht, si kurse djetarët e kam përmenur, e ngritë zërën dhe bërtet, a që s'ka argumente. Mëndon se me fuqin e zërit, e më posht fuqin e argumentimit. Kjo s'ka mundësi me ndonë, për endaj edhe, njën nga djetarët e herë shumë ka thënë, për të ishte me ndonjë vlerë, ngritëja e zërit, nuk do t'i atribuaj gëmarit. Nga se realisht, a ka mundësi në ndonjë rëthonë, Në ndënjë rëthanë, kur dënë dikë me e lafdu, mi thonë gëmarë, s'ka mundës i kështu. Interesant, në gjithë gjutë botës sa e kuptaj, sa e kom dëgju dhe kom lezu, gëmarë është i qërtu më. Për shamën, ka mundësi njëri ju, si me, me, me ndënjë ka fështë tjetër, në ratës aktuar e me u qërtu, por në ratës aktuar e me u lafdru. Për shamën i shpejtë si kalli. Ka mundësi, ka mundësi për shamën, ose Mir po gomar me on dikujt, ku në në në aspektin e lavdruar apo. Andaj po të ishte ngritja e zërit. Pa argument, vetëm sa për të britë e lavdruar nuk do të atriboj gomar i cili nuk përdor për lavdota kur, por për ne shumë do të qorthem aftën. E dyta që duhet ta kemi parasysh të ndërloze gjatë të fortë komunikimet e edukatosh është Që kur të flet tjetri me hesht është dukat Dhe mos me i andërprej fjallën dikujt E kjo Filan Do tët të Nga marja e dijes E dirite Kategorit më të rëndom Ta të, të njerë që ti besitën me ta për Kur flet Njeri u mëj vjetër se ti Kur flet prindi Kur flat ai që është më i dishum se ti, ai që ka përvojë, hesht derisa të përfundon. Madje edhe nëse çarton. Shikoni edukatën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të ndërorosa. Në, Shikoni edukatën e tij. Kur ar një prej kurreshëve të Mekës, O May ibn Khalaf, ishte i përbetuar me luftu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Edhe tek pejgamberi alayhi sallam Që t'ja japë një ofertë nënqmuse Kë ishte nënqmim për pegamberin Alehi sëratu o sëram I tha Ullë ishte i dërguari Sallallahu aleyhi sallam I mbështetur për qabë Dhe aty bënd taloni badet Erdë u me i e bënu khalef Dhe që fari i tha U Muhammed Na kem një ofertë për ty Nëse kërkon Dhe esunon me këtë mision Po shtetin të japim Req që e këdur për kësta e të Dëbëjmë parin ton Nese ki për lakmije pësharake Të zjedhim Kjo në nënqmim Kështu me full në pejgamberit kjo, kjo në nënqmim Me i thonë pejgamberit më të gjenja grunë më të bukur Kjo në nënqmim për ta u lavdo Kjo për buzja Por e ndëgjante pejgamberit Sa lasem I thënë qëfë se i smut Im ledhëm parët E të, të shnoshem dikun ku o mas mire me t Dhe në gjitha këto oferta banale Tulta Për i kamerët në po endegjen Në fundi tha E ferag të ja e ba valid A e përfundove o e bu valid E thiri me emën Që aj preferante me e thira pëtan A e përfundove Tha po Tha fësma i dhen Nga më tashmu që ka për thamun ty Dhe e ledzaj a jetet e eh? Koronit ku Allahu Gjallera përshun disa atje denime që i edha disa popive si përgjigje se për çka ju marron këtë dunja me të thyrë të javëtëm A për to oferta, apo për mi shpotu një denimi që vaj halli për ty e për mund që ose nuk i nështroj me Allahu Gjallera Gjallera Hoha Por, e rëndësishme është ta, a e përfundove Unë të ashka me tonë të një që javëtëm, kjo është duka atëm Gjithashtot, pejgamberi Alehi së më në rasë ishtë du dhe ardhi një njëri dhe tha o i dërguari i Allahut kur është dita e kiametit i ndryyrin mohabet dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u bën te kish nuk po ndëgjon vazdoi mohabetin disa njerëz than se kanë dëgjuar se i shpërgjigj e disa tjerë than si duket e shqetësoi kjo ndryrje pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kur e pofundoi At çapat dërman më e thën, sa ku është filloni të pytyt. E tash e ka rënë në përgjithësi. Jo më ndryti kur dush. Se kur rënë kur flet dikush prit, pastaj vije inkuadrimi dhe pyetja. Është adekuate besimtarit të folur, veçanërisht po flas, veçanërisht. Kur bëhet fjalë për më të vjetër, më ditur. Prandaj çdo çoftë që, që janë në kategoritë ato që duhet me respektu Këto dy të jemi edhe më të kujdetë shumë, se si po flasim atë. Gjithashtu të ndërullazër, ne kër flasim me të tjerët, ose i udhëzojmë dhe i mësojmë, ose pysim se nuk dim, ose e këshilojmë dike. Si du të jemi në këto tri aspekte kër bje fjolla për edukatën të foljërtë. Për mëേഷ് nuk do të thotë që duhesh me kon dietar për më thon di kujt di çka. Mund të të ndonjë mjedis, njerëz të dinë se falësh të pyesin di çka. Ose të jap mundësia aj tuna di çka më mso di çka njerëz. Jemi shokët tu, jemi familjarët tu, kudo qoftë. A të qoft? nuk preshton nga kjo askush. Nga atukata e të folurit dhe komunikime të tjera është të flasësh njerëzën në bazën e vlerës që kuptojnë. Ju të se është njëzve tema Që realisht ataj në larë për ty në apëtan Si kuptojnë ato tema fara Mos hap tema të ti dhe kur Shikone Alihu radiallahu ta'ala anhu Qëfar ka thënë Ka thënë Alihu radiallahu anhu Hadithun nase bima jarifun Folni njerëzve atë që ata e njohin Atë që ata e kuptojnë Aja që i përshtatët nivellit e tyre E të ridu në një këdhe bëllahu e rasullu Në që nësëzbani kështu atërë, dhe të shka këtoni që njerës të muhojnë në laun dhe pejgamberin sallallahu e sallam. Shikane për shambull biografi në pejgamberit sallallahu e sallam. Subhanallah, si i përshtatej nivellit të njerëzve, si i përshtatej aj komunikimit me të tjerit në bas të kuptimit që ata e ka nëptat. Andaj, kur vend të një njeri që nuk kuptonte nga kjo botë përveç se një deve dhe një cep shkëtingë i fliste me kët nivel për ta kuptuar çfarë po thot. Kur bëi fjalë për dikën tjetër e tjetër fliste në Boston niveli që ata e kuptonin. Ka rësofë të nderozi kur ndodh që ndoshta ne dëshirojmë dikë më mësuo diçka. Por a e që ne dole me mësu dikën kur flasëm mund tjetë më shumë dëmë për te se do bjevët Për shambull kanë duhet në historinë islame gjirat të ndryshme ka pasaj të atila që kanë betë në për libra edhe nuk i të rëzmetuin djetarët, nuk flasin shumë për to për e që kur ka interes së aktuar Njëherë me një rast një njëri njëri Ndosht pa pa parathonje, pa përgatitje, ku e di si dysha, u kafulën njerëzve për sprovën, për fitnen dhe konfliktin që ndoi mes ashabëve të pejgamberit (sallallahu alajhi wasallam). Ku si pasojë kësaj është vraru Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu. Por shpalosja këtë temë është problematike në mos njerëz se si kuptojmë me drejtë çu është vrar Uthmani, çu është ky? Problemi është këmijë ose njerëzve. Dhe ai ka thënë me treguesi se si, ednat ku ka pas komplot Dernat komplet kanë gjente perfir, edhe fis arabe, po edhe disa prej jehudive që futën këtu më radh dhe aty ne njerëzit është përshtill tash komplet. Para mendoj se s'është niveli i durr. Kanë qenë njerëz më shtyrn moshë ekstrem radh dhe para mendonin në fund fund te këta ati muslimi, njëri nga pranishmëti tha Hoxhës e Hazhriti Osmanit tash, a jehudimet a çka u më tabën. Sai ska dit kush tash kuash, kush ku më. Sa është niveli i tyre? S'e kupton. Ose për shkakun e silleve të så kë, mosspajtimi ka probleme që nuk janë dhenitun, janë të huaja. Jan jashta kufive tonë. Epsa tyen probleme të muslimanëve, me po nuk janë për konsum të brendshëm të as të skuptuata aj nivel. Për shembull në vend të caktuar arab, ata e kanë luksin të kenë mosspajtim në dopun tjera si kanë kaluar në të så kaptina, po na siem hala ato punë. Andaj sille e mosspajtimeve, sille e problemeve Që janë në botë në rabet të ne Nuk kuptohen Dhe mund të shkaktojnë ma te për dëm Se sa që dikush me ndënë së u bëndë bën mi bën njerëzve Falju njerëzve e që i përshtatët Falju njerëzve e që i duhet Të regoja e atë që njerëzë kanu i për te E lëri ato që si kuptohen nga se Në qofë se nuk i përshtatët të foljët tënd Nivelit të njerëzve Edhe të të kuptuart, edhe të dhëdijës Mund të vijet ditë për gënjështrimin aso që e ka obligim, me, me e besu ofëtën. Ose për shambull, me qëll tema që njerëzit lidhje s'kanë me të Allah, asë nuk ju duen kër ato tema. A të ndretu në pëllibat e djetarë, po për situata specifike, arrasti arzakonshme, me i silë në mis njerëzve, ta qërës i skuptohen Allah, nuk i di njerëzit. Mund të keq kuptohet shumë keqë, nga njerën qëfë se nuk i kujdeshë, mund të silësht Shëkën e menqurin e i bënjomerit, në rrasë që të të tërzmeton Bukhariun i sahihun e ti. Kër e ka marë muaviju pushtetin, e dini se ka pasë të razina. Se më rëndësia to detalet, ka dalë në gjami dhe ju ka thonë njerëzve. E ka marë ajë që është më meritori. Do duke tentuar të pushon të gjitha zëra që janë të paknaqën me këtë përzjedhjën të. Ibnu Merri ishte prezant dhe dison nga njerzit pritnin që të reagojë Ibnu Merri. Por ai nuk reagoi dhe heshti. Kur e pyetën pastaj, "E pse nuk fole?" tha Ibnu Merri deshat i Muhamedit, deshat i Muhamedit, "Së më meritorija nata të cilët të kanë luftuar ty edhe babën tënd para se të bëhesh musliman." E pusufjonin babën e Muhamedit, "A është buvon musliman ata?" Ka pas sahabët mdaj që para ti ju mbë musliman dhe kanë shëruj ma tepër. Mi për që farëta i bënëmeri, nuk e thash nga se pota frikë se për e në gjalli konflikt në përder dhe të gjakua, apëton. Eshta. Kujtënës, është situatë të nësionume, njerit për këshirë mu pashatë, mos në gjallë konflikt tëri dhe mos, mos, mos hapë loga të reja, në emër të asëse, duhet me kazu haku në apëton. I menë që vërtaj që diënë që ta thotë f Fjale e thënë, doa thënë fjale e qëluar dhe e vërtit E thënë në vend në gabuar Ose në kone gabuar Mënd tjetë më e dëmshme Se fjale e gabuar në vendin e qëluar ato Dhe kështu ishte i kujdeshme ibnë miri Radiallahu taalanhu Anden nga du Ose për shambull Me pas kujdes Një njëri që është filestor në islam Ose fmive tu kur t'ju flasë për do gjyra Kujdes nga se për shembul, me hinë temat saktura, mundër me një shkaktur kaos. Për ndaj, nga edukataj të foljët është që, kur besimtari flet, në kuptimin e saj që e mësën diken, ose qëll tema me diken, le të hap temat përshtatshme për nivelin, le të hap diskutimet përshtatshme për me disin ku është, jo tjera, nëse mund të sili në kësi komplikime që i përmana, e shemën për këtë ka shumë ato. Kur bie fjolla për edukatën e fëllë gjithashtu të ndërluazer është edhe ajo që çesë kemerat. Besim turri duhet me fjalë vetëm atë që i përket. Nuk flet tema që nuk i përkasin. Është e qelllumë, është e drejtë, është tim që ka nevojë, po s'është jam japun. Ana duhet me fjalë atë që i përket, siç e ka thënë pejgamberi sallallahu selam, min husni islamil mer i tarkuma, ma la yani. Nga Islami i mirë i njerëi i kuptuar drejt është të praktikisht ashtu nuk i përket. Sa tema ka, sa diskutime ka, s'përkosen tiu. S'jam për ty, s'je di kompetent as me folas me zgjidhas, s'kam ndërtuar ti as të mu gjykimi ekse më, më radh. Mos diskuton tema që nuk na përkosen. Gazë sot edukat e të folurit, nuk është edeb, nuk është tërbia e besimtarit që të kalon ku në tema tësë nuk i përkosen. Për më ndonë sot po lexoj një këshillë të një dietarit të njohur, i cili i këshillon të nxënësit e ti Një sad, në një legjera të sëtë, në medinë në pejgamberit s.a.v. u thonë te, në qëfë se si ju vinë porasi në WhatsApp ose në Viber, të ashto rrjetë e ku njës komunikujme me to, për ndë një shkrim ose vida që nuk e, ki, nuk e din titlën për mbajtjen, mos e hapë. E pse, jo që e ja është bëjë ekspert i virusave, po fletë se komës e bëjë, a e stetë për të punë, të si përketë kjo. Po ngasa komo si tiatem që nuk të përket të humb vakt de që e mshël apo. Shikoj çajt kujdesëm ku. Kimun si me hop diçka kurë, realisht tani kurresha trik, hajtë çapo do të skakakon diçka apo. Ju ope 5 minuta për atar një streta, domoshta se kuptojnë shumë kë ders po. Shikoj ndinësim mas njerëz janë kujdes që mos të mirë më ato që si pun e me ato të përkat. Çfarë është punë më me këshut këtë video? Çfarë është punë më me rrezuk këtë? Tem. Nëso për mulle, s'o për mu sfutim fare me u kom të. Për të kuptu halama së rrësë këtë pikë Djetari mundhiri, rahimullah, në libën e ti Inkurajme dhe kërstimi që e keni në gjuhën Shqipë E tërgjibë u e tërhibë E përmen një një një njërë i interesantë që Shekë Albanë Dhe se është tërsmëtimi i mirë Dhe mund të argumentohet me te Se në luftën e Uhudit Nga tëvrarit ishte edhe një djelosh Të cilën e gjeti tëvrar në në e ti Betje e hudje dhe dhe një ka qenë betej E së la ka pasë pasuaj e të rënda për pejgamberin Sallallahu sallam Por ka qenë msimimad Në meset të vrarve nëna po e gjenë të birë nësaj Që ka Ka luftu me pejgamberin Sallallahu sallam Plus i vrarë, shahed Gjithashtot këshin gjetur Të lidhër për barkë me të një gure Që e kështë e lidhë nga urije e madhe As buks ka pasë më hungra për. Dhe ishte pluhrosu ftyra ati Dhe nëna at I vdekur I afshin të plurin nga ftyra dhe i thonë të Heni e në lekel gjenë Për halë të qovë gjenët jo birë e më pëton E për zonë të nënë me gjenët të birën Pasë i gjenët që e po pëton Qëfarë thë për i gamberi Salë Allah Salëm Tha, vëma ju dërik E ku e dinti që e në gjenët Vëma ju dërik Prapi dha, ku e dinti që e në gjenët La allahu kaneje te kelle mufima la ja ani Thë ndoshta ka fulla që nuk i përket, E e ka zbrit dërejgjën e shëhit lukët Shë ka? Kjo punë serjaz Mundë të bësh punë miret shumë ta Tu përzim punë që nuk të përkasën Tu folkunë nuk e kivenin Mundësh me jazbe shpëllimin namazit E agjerimit e bumetira Kështu janë kalkulimit e kallahu gjallahu ala A ne bëhu i kujdel shumë Nga se jo rastësisht Të para tonë kanë thënë se Më te për preukupuashim për Pranimin Se sa për zbatimin Ata ma shumë e kam basë gollin, a, a, a, a, a mune me eruj ti në fund punën mësë me hargju Se që kam posë gollet që shkënë e me e kryo përme Nga se faza, nësë jofëse mund të andojmë në dy faza veprën Zbatimi dhe pranimi, shumë me letë për ta ka qenë me e kryo një punë Ata se kam posë për le më njënjën dhe më falë Ata se kam posë me eruj njënjën mësë me e prish pasaj me punë tjera Këtu është sfida Nështë sa të eksbatimi, me leci, me dëshuri, me knaci i kanë kryo Rëndaj, rruj punë të mira Nga se një prej, elementeve të rëndërve që mundë me e zbesh pëlimi Ma dje me hu për është Me folë atë që nuk të përket Folë atë që të përket Dhe mirëm ato që të përket Qofë në punë të efes Qofë në punë të njerëzve Në punë të efes Pytë, si kështë të dhe sheroj Dhe interesau, dhe leza Dhe falë e kësht Vëq e që është punë e jotja Punë tira, sëmë punë të uja, heshtë Edhe në punë të festash, edhe në punë të njerëzve Qëka të interesën, filonit që ka bëmë tërë E kryti më ratë të farëpune Jo përminimu, se ki përminimu Vëq kërresht e e sape Ose Për mësëpajtimet saktura që ka pas një kusht Jo përmi përtu Po e që kërresht, qëka të interesën E shumë tema tira që ne Kalojmë kohë të gjatë gj Në, uji, në, në, në fikjen e kureshtjeve që kur s'fiken Kureshtje që kur nuk fiken Na tentoj me e fikë me uj Dukë e humbur kohë dhe energi Dhe mundësi për fitur shpëllim dikun tjetër Andaj kujdes Merë matë dhe fola atë që të përket E qëka të përket ty Të përket për mendja Allahot azo gjel A të përket A ka dikush këto që thotë Jo përmendj Allahutun e Elhamdullahu kote kam tkryme, as ka kështat. Për gjithçka, për gjithçka ka kë kufi. Gjithçka ka kë kufi. Për shembull, namozi a ka vlerë të madhe? Po, a ka kufi namozi. Për shembull, çușa ka kufi. Po ç'a? Sa bojë ka vlerë të madhe? A mund të na riorit disponum me çef në xhami i orë me fol se ban thush, uje i folm sot 6 orë të qoftë të djysh për çef që ju po fola. Jo valla, ngjorr ska dy janë aty. I disponumi, pa disponumi që dyjen Kofi ka këpë Bjen a, a, Ramazani u kënaqëm të njënu E është i me një muje vëgjë Në filë është ty e sa dushtë Bërët s'ka mu, e ka kufi në vetë Ka kufi, badetje, mështëlose për punë Tja dë njësë, gjithë shka ka kufi Gjithë shka ka kufi Vëqë një senë s'ka kufi Udhë kur Allah e dhikren Këthira Vëqë të ka, përmendën e Allahun Së të mundi ma shumë Ska kur thurë di milion herë e stakë furla E balë moset e per Ska për Po thamë më batikish, dhe, shumë, okay. për të të keshë Shumë o kjo Po ska shumë A ne i të përket me e mbajt e lagë urgjuën Me e përmendit zotet Përmendit Allahun Gjelleverat Kud do që t'jesht Sikur se ka thunë ajshë Radiallana për pegamberin sësërë E përmendit Allahun gjithmon Ka cilë është aj Allahun Gjelleverat duke e përmendit E përmendit Allahun Gjelleverat Na e të rëndëmët, ku rëndë të i dërguari sallallahu alësa me shokët e ti, i blëmeri kë, kë pasusi, pasusi i denë i, i, i, den, i pegamerilë, gjithë shka ka për cilë. Thotë, ja nëmërëj shatë le vizë të buzëve dhe ni qënë herëtë dhe ke e stakë fyrë lahë, ala pa u që për mëngjlisja, me një najë. Parëmëndënë, e lëre me tjera të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Edhe kjo është edukatat të fullit A nuk është dhikri për mëzgjuhës Të përket gjithashtot Edhe me pyjt për atë që të përket Pyjtja është e që Që të përket apëm E qysh është pyjtja Kjo është pike e radhës Edukata e të pyjturit Me pyjt atë që nuk din gjallu, Me pyjt për atë që nuk din Atë që din Allahu gjallewla ka thonë Fes e lu ehele dhikri in kuntum La ta ale mun Pytni ata që din Pra që ju nuk dheni Pytni A bët pytja për mes gjuhës E pa të ka edukat pro Dukush këton që edukataj të fullrit Veç do pi këtira Po dhe këtu du nuk pas edukat Kër të pyt Se dhe gjatë pytës të fletë Dhe komunikon me diken Andaj Allah u Gjellevra thot Pytni Ehle dhikër Ehle dhikër Janë Njerit kompetentë Për gjithë shka që ki nevojnë këtë dunjo Për fejë kompetent Për këtë kompetent Për këtë dhe, dhe, Allah unë amësën që pëtni ata që din Për ata që jo nuk din e për ju duhet Ndërsa Wahb ibn Munabih Rahimuhullah Ka që njëri maqën për djetarët të hershëm të salifit Ka thon Husnul mes aleti nisful ilm Ka thon me dit me vet është gjys me dies apo gjysma e përgjigjet kur dhime vet di më vetërr. Ka dikur azdim e vet. Pastaj i japët përgjigjen bosë ka vet. Mund të jetë përgjigja komplet e papërshtatshme për aq ai ka vet. Por ka or si pasojë pyetjes. Andaj rregulli i parë është formuloje mirë pyetjen. Drejt formuloje. Do thotë përfshinë pyetjen tënde, kret ato të që ka të intereson me marr nga përgjigja. Eçi bija Mos vetë veç të ugutë Me në mirë Formule e mirë Pjek e mirë pytjen E mos pëtë sa për të pyt Nga se nuk merë përgjithja adekuata që ty duhet Ndërsa Edukata e dytë që ka të bëmë e pytjen Që është në kodrët edukatës të folërit është Ta bësh pytjen me buci E dhe pa in, dhe, dhe pa polemizim dhe inkuadrim bën e pyetën edhe tash bën e pyetën edhe tash prit përgjigje kush e basho ka thën Ibn Jurayji Ibn Jurayji ka qenë diëtor i njëri tefsirit i cili diënë tefsirit dhe shumtëra e ka marr nga ata Ibn Abi Rabah ka qenë diëtor i mbi i njëhur i i i i Mekas rahimuhullah thot Ibn Jurayji Kretë që ka e ku marë pe ataut Pe i diës Ka qenë me buci Për ndyshë se kësha marë ato Që me buci Me të mirë Me parathënje Allah të shpebleft A ka mundësi Pret pak ani Me buci Jo me arogans Nuk e, se e kanë me ndu se Njerësht e ka në bërq me do në të i përgjigje Do në bërq Ha këtë kanë me do në gjëvap Nuk o kështu ato Andaj sa ma i bu që bëhesh Ma mjeshtër me nëzirë bosh Ti mund është me e morë dhe qëka Me pa edukatë Me rëgonës Po kur se merë ato që e kështë e morë në vësijetë Andaj Ka qenë një nëzënës i Ibni Abbas i quëtër Ebu Saleme Shabi Rahimullah thotë për te Ebu Saleme Shpesh herë e polimizën të Ibni Abbasin Nuk e linte me quëtë mesirën dhejnë fund E pëse për po, e kështë për po, pritë paka për po. Nuk e lën të di në fund me përfunduar. Thot për kët arsye është prigur nga dia e madhe ibn Jabasit. Ke mësuar shumë, shumë dhije, të kish me kujtë më shumë dia tek çdo me kujdesin fundopëm. Këran do më mësudin kanë, ai fillon të përzi. Ati e lën, mirë për mëshëva është le kaç shkum, po më pas buci, më të mirë, me sabër, me londin në fund, kush e di çka të me dhonë, me dhonë vet, Salim, ka dhënë një i mjeku. Nëse shumë më te për sa shoqëti, te kërku më dhon, më dhon përgjigje fund. Andej vet Ebuselem rahimullahu ka thon Lë u rafiktu bi Ibni Abbas Lë stakhreqtu minhu ilmen kethira Të shakon pak ma i meqë Me Ibni Abbasin Bajegi ma shumë këshamë su pëjtina E po kujdas Baj i di shumë, baj i meqën që shënëzirë përgjigjen Nga se dhe kjo ka të bëjmë edukatëne e, e të foljur të përme Gjithashtu të ndrilozer Pe i edukatës Së të pyturit që është Në kodrët e temës Edukatat e të temë, së foljur të është edhe Të Dhe vendin e duhur kur bom pyyti për. Përveç në qovë se Në qovë se pyyti është Urgjente dhe rëndësishme Se mund të jetë e urgjente pyyti Do me jerdë li përgjë Pasar më rëndësi Me dhe mas njave Së për ish puna për. E rëndësishme është Pasar të urgjente O është urgente, ja, e urgjente Pasar më rëndësi E urgjente dhe rëndësishme Kjo të qka tjetër Mirë po pyytit e tjera Mundo që tja gjesh kohën dhe momentin e duhur apëtën. Dëgjane përvojnë ibn Abbasit, qënë tërbijen e ibn Abbasit, Olam, tëmë, njëri se këqurë kërë sahatën, sa ka veç, o ka online, qërë ujtja, tëmë, ose të thire, kujtjesë, Olam, a është kuatë saktuar, a është e përstatshme, a është e përstatshme, me pyytë në atë kuatë, a është e përstatshme, pyytë e qëtëtë, o Allah, edhe masë një muje me vetë, kërë gjëvonësjet ato. Ibn Kuntu le ati regjulemin ashabi rasullin lahi sallallahu esallam Në tëtë vija tek ndokush nga ashab të pegamberës Ka njës e ka një hadith, e ka një përgjigja Shka jam jam mar, me mor ilmë taj, me vetë për këtë pun Thot, fë idhara e tu na imen, lem unkidhu Nëse kupteja se është njum, në gjumë, se që e përgjumit Në thonë një më një bëzit, qënë e qënë, e ki bërqë hadith në pegamberës më kalëzuhu apo për çfarë dëresa juë ngajëu me. Thot në çonse ishte i mërzitur e leha di disponohet ato. Në çonse ishte ja saktuar, ja punen, i angazhuar në punë të caktuar, nuk janë ndërpresha punën. Për çfarë më kry punën, pastaj e përshtatën. Edukota ibn Abbas me moral. Kush? Djali i Axhës së Pejgamberit Sallallahu selam, që është nga Ehlibejti, nga ata që na ka porositur Pejgamberi Sallallahu selam pas ku despertat. Kështu ai ka kërkuar elim. Nga çdo kush pe asab unë s'do di kush thonë ndot për shembull thirr thirr tret notën, katërt notën çaba të pyet për shembull për mëdhën zeçatën atë e thuash a ki ti tash mëdhënë jo mës një javë thonë po pse rdos po pret sabo më çel një herë apo po jo që mëron mend se më ka xhumë me thirr po ç'marr ti kodikun e mërr xhumë vëllahu andaj më pas kujdesini që kur e kon kur po vet ka as edukat otërbije Ka posht dietor pesëlit e kanë posht mërzi me vet kërkun tu ec. Prit ulum tani puna mëha. Tu ec çapo dy në çapo thon. Tash duhet me ditë njerë që shiko pozicionet. Ës vend caktuar për shemb. Mos pse të pyetë se e ngushton njerin se nuk mundë mutu përgjigj se ti s'morin vesh. Mos u përgjigj njerë që çkuptojn. Andim bë mështër me ditë kur vet. Jo çdo të bëm. Wallah pata çem kishim ja usharuti, po kës nuk usharotu wallah. Ka më sretat duhet me ditë ku më pyet, si më pyet e kështu më radhë. Antaj është edukat që ti më të kujdes shumë si po pyesim, edhe kur po pyesim. Mund ti të për shembull diçka sekret, nuk ka çfarë një gjithkusht më ditë. E pyet publikë kur e gjithonjerin, as nuk ka çit kallzon, as nuk ka çit kallzon. Antaj bepas është edukat. Prandaj mund një ti të lodhshëm. Wallahi ndoshta më papushu shumë më të përgjithë. Më mire është në interes tonë, jo për ta. Q Kjo përgjët dhe shkohen dhe momentin dhe vend e dur për të pyytur Nga se realisht kjo është prej Kjo është prej terbijes që duhet të kjetë besimtarja Andaj pa me dhe më një basin Radi Allahut Aalani cili në qfar mënyra do të të të kërkon të dje E shumë shembo dhe tjetë cilat kanë mundësime i këtu Andaj nga edukata e të folit është edhe edukata e të pyyturit Kjo sërbjët në aspektin fetar Me pyyt huogjen Edhepse këtu ka padushim respekt Po saçi më ka drejtim për shkak të çështjeve që trajtuam. Por kjo ka të bëjë me çdo kanë tjetër. Njëherë për shembull mund të jetë mund të jetë njëri për shembull tash mos mos gaboj në shemb apo. Mund të jetë njëri nga ngërgum programim, aty mund të më kjet me shifra, ni shkruan me gabojë ato dollar për gomën. Ti ekip mi krye çu ka kjo? Po prit pak sa jemi të shoh një herë tani. A dhe kujdes, ose bëj tepërt, bëj kujdes shumë. Bëu me tërbije kur të pyet. Nga se ti kush menon? Se ket bota sill rathi. Kur ka i problem, do të ket më çon komunitetin jashtë polevën, po ka dalë valla. Se ka një problem më thjeshtë se çti e ke problemin. Antaj thjesht i kujdesum, kur po pyet, si po pyet. Nga se përndryshe privohesh nga marrja e përgjigjes. Dukush mund të të ketë çafë kështu do qrip puna. Të japni përgjigje se duhet përjust. Ni ni ni të, të topall përgjigje apo an, edhe skrim puna ja. Prandaj bohu i menditur që të shmërdi atë. Se ka thotë, i bëni gjorej. Ja ku morë mirë Jahja i ben me in Ka ndëgju se ka një hadith Khalid al Hadha Khalid al Hadha u kënë shih i Bukhariot Ka të smudu Bukhariot piti Ka qenë njëri që ka pasë Transmitimet të shtrajta nga pegamberi Sallallahu sallam Ka shku Jahja i ben me in Me ja marë hadith na ju kënë i smut U kënë smutë dhekës Me pritë më shnush këtë bëkja des njëri Së mërë haditha Thotë Ajë që ka qenë ofër Thotë edhe er Jahja i ben min të Khal Janë gjeshtë e këmbët Dhe ka Allahu trut e shëroft Ja prekje durët Apo elmanëte, elmanëte E tha ai hadithi bequkun Apo me të bud E janë gjeshtë e këmbët Që me këtë cilët kja aranë Të smunën di të e ja merë për gjigjin Me të mirë Kësu të e merë Pas taj Kër ja dha për gjigjin Këtha Në qofë se të ka caktua Allahu me dik Të falë gjinoa se jetë sa unë apët Ta është mosh me dik Këne mura që a mura Bum mirëshël me morr, nga se privohesh, jet keç, bum mirëshël që shmarr. Jo po rjam dikush, vetë, oj, pedikit pun po pa, pa të çepite me ditën e vonë. Ne dëfsh pra çe çka gjyysa është këtu prapë. Bum mam edukat. Ditshmë me Di, morr, nga se kjo është edukat, kjo është ndep që duhet ti me të kujdes shumë kur kur të pyesim. Dhe pjesa e fundit e kësaj teme që ka bëme të folurit është edhe të këshilluarit. Tash kur flasim Kërpysëm edhe kërkëshilohim Doet jemi të kujtesëm Kërgjët më ka se ka regula Përgëmberi s'a sërëm Së kërshatë rëzmeton Jirir ibnë Abdillah Radhjallahu ta'alanu Ua merte besatimin ashab E njën nga ta që ja ka mërë Besatimin ishte dhe Jirir ibnë Abdillah Tha Bajatër Rasulallahi Sallallahu sallam Ala iqamës salaa O i ta'i zeka O nushe li kulli muslim I adhash besën pegamberit sallallahu sallam Se kom e i nejt gati namazit Edhe kom e i nejt gati zeqatit Edhe kom e i nejt gati me e kshilu gjdo muslimanat Me e kshilu muslimanin është porosi është e mirë Sikur që ka thën pegamberi sallallahu sallam e dinu Në siha Feja është kshilim me zvete Që të pastruim vetë-vetën nga njullat e ndryshme Por kshila që gjithashtu dhe këtu ka dukat Jo gjdo kshilë Sikur se jo gjdo pyytja Andaj, në përgjësit duha të i përmanë një kalimthi diso nga pika që e përbën edukatet shiluarit. Jo që do kanë me shiluar dhe une e thëm haku nësë kom... E haku e ka një dëbë, e ka një tërbija, ka dala. Edhe, edhe e këshrej me ka një mënyrë. Jo gjithë që është njëri me shiluar. Andaj, ku shtë i pari i këshilës e pranuar e që ka të bëjnë me edukatën e shiluarit e cila është në kuad Ti është i sinqertë në këshillim dhe do të tja duashtë miren ati që për e këshillan e jo të qartash për të mpush dhe për të në një mua tëmë So ma i sinqertë, këshilla ma ma efikasat Dikush ka njërë të këshillan e di, e të këshillan së ta i po pse po e ko Pse të këshillan Ta ravanshan këshillin atën Nuk të thot Nuk të thot këshut Po ti njërë e ke pëndzunë në radar keqë edhe aj tash që, që se sa so mujë është turnu që është me ndzonë ty në radar një me një. Në ka këshimi revanshemi u labta, në ka revanshemi kë. Për me ka dho që atjen fusnot, ku s'le dhoat, s'ka bëj veqoni edhe ti, përshem, tash adhon këshila, jo veq ti, e kështu s'ka hajrë këshila, për një, këshila për i të zot, të dhe aj që të këshilan, respektoja dhe dhja për njerë, saj përdo për me për të përmisu avta prandaj që shlimi ti atë për hir të Allahut dhe ti jet gjithashtu të formuluar mirë me shpirt të mirë vënë ndëruar e kësaj rrugë ti do mund po më duket mua se ose formuloj sa më mirë aftë që mos të lëndoj ataj mos të preket ai gjithashtu nga edukata të ciluar të ndërues është edhe që të bëhet fshiur ai sekret jo para njerëzave thot njëri nga dietorët e hashm Se ka qenë në meqlis me talebet e ti, ka qenë të nejtë Edhe ka ju njëri pëj djetare, për së përmë kujtoj të emë një ti të shabta Ka ju në meqlis edhe uafru të këhogja dhe gjithka në vesh përgjit dhe shkaj apta. Shkaj Ata në zanës përgjit po dhe në tash, shkaj tha kujt qaj kërrej është e njerës dhe Edha i hogja për po dëmë jo ka du një mësim Tha Subhanallah, a edhini që ka më tha në vesh? A edhini që ka Djetë duke u falë ti të, të poshë këqyshe pak anash Allah o të rritë më së këqyrë më, pëtën Kështë i ka kaqë, për në veshë Patë, mështë me pëka dhukë, kështë i kështë i kështë mërë është atëm Pëndaj, pëshihur a zikë, në sekretë Masë në në që më njërinë këjtë bota mi a di gjuna që farë i ku, pëtën e Nga njër njërë njërë njërë njërë njërë në përhapin e, e t Sinceritetit dhe dhe voçmërisit Po aralisht e kam përshlim me përhapa Sikur se kam prenu le matë furma të shumë ta Një pëjtyn e përshambu është në nej, dhëtë Filoni belazni e ka buni të kegje Qyshme një kallëzuta është për diva loj Po nështë ta, ha? Ja, kallëzuna, kallëzuna! Po ja mësë është ja, gjibet në Tani, ajse ka për kitë pun që i, e ka dertë Po qyshme, ja gjithë një vek se drej për dejtë nësa pak trujmoni i Kamet i thot pashë çfarë s'ban apo pak ndrashë ka pak e i di se thot valla e ka bue citatën ja përhapja atë e formative çikojami për mandat tek pergojimi aty atë se edhe është në formë devime të folur por çerialisht nuk ka bëme këshillimeve andaj më çim të këshilluar në fsheh jap gjithashtu edhe ë pe nosta këshillave të fundit që kanë të bëjë me porosin e edukatorës në të këshilluar është Ta për zjedh është edhe këtu kohën edhe vendin në në. Kohën. Jo njerë është në kulm të hidnimit, e atyta është është një gjuna që kao paraniohi këti, ka të të dhe që më njerëzëse. Në nërmal, gjeje kohën e përstatshme, kura pak ma i qeit, kura pak situata me përstatshme. Në është ta për shambull, s'ke diqsh mu lidh, haaa, so mirë, derës i sonë të qike, ta shi tush qaj derës i ke mëndu. Gjeje situatë gjë kohën e përshtatshme vend e përshtatshëm gjëja disponimin e përshtatshëm që më ekshillu nga se ju gjithmonë jeni gati të më pro nuk këshilla aftë. Jo gjithmonë. Prandaj gjitha këtu kandoj me edukatë të fëldurit, edhe edukata e të këshilluarit, edhe edukata e porosisë, edhe edukata e të mësuarit, edhe edukata e të pyeturit e këtu me radh janë në kuadrin e edukatës të fëldurit. Dhe gjithashtu si për edukatë të fëldurit është sikur të seca të flas atë që të përket. Këtu janë disa prej forma që kanë të bëjnë me të folurit e lejuar. Si bëhet ai? Kjo është e lejuar këtej. Si bëhet ai? Dorso në takimin e ardhshëm do të flasim për të furit e ndaluar që besimtari do të edukata e tij në këtë temë duhet të praktikoj ato forma të komunikuarit me të tjerët dhe të praktikoj atë mënyrë të të folurit nga sa ajo bie ndeshme edukatës së tij. E çfarë pika ka kjo temë do të mësojmë inshallah në ders të ardhshëm. Dera tëre Allah hua arua i gjuhë dhe zamrat Dhe Allah nga mundësov që të flasim a që është Allah i knaqër Dhe nga mundësov që të ruemi nga gjdo fjallë Që Zotë i Gjellewal nuk e e pëlqen dhe nuk e dan Allah e shpër bleftë Vësallam ala Muhammedin Vë ala Ahli, Vësallam ala Ahli, Vësallam ala Ahli, Vësallam ala Aslimen këthira